الرحمن الرحيم اصول الحديث تا ګورې د دویشتمه سبه نه وای مبحث اول په تقسیم د خبره احاد کې په نسبت سره الی عدد طرق هې ها د مو له مشهور نه خواہ مستفید نہ رہے دروشتے میں صفحے نہ گو رہے المستفیز حدیثی مستفیز ستوئی وید لغت پہ اعتبار داد اسم فائل سی غدد من استفاد ونا من فاد والماءو د مسما شوه د پدې سره لې انتشاری د وجد خوروالي د دې حدیث نا او فاد ول ماده ته وي چلو خडक شیو دیړ خونونه او ب توې در شې شورو شي سممه افزو مِنْ حیص افون ناس راوا پهشي کمځې نه چې خلکڅ کېږیت نو لوخم چې ډکشي او په د اړخونو نه واپ شي استلاښ تفافي تاریی او لماو اختلاف کړی یا اوښو د ففی تاریخلهثلاثلاسهې قوالن په درې وخواالو. وهیه غ داې او داې چې دا مرادف د د مشهور سره دجر بعض او لما او پنی هې مشهوره مستف یو دی دو دا د چې دا خاص اخستې دغ نه لنه هو ی تاې ف مستفز شدي پههی چې مستفز کې یسته توفااسنادي برابر به دواره طرفونه د سند دته ولا یشتری ذلک فی المشهور نظم قول سو چې مستفیذ د مشهور نه لک پکیسه ده تخصیص ده تو درم دا ده او من عام منحو ویدہ ته عام د د ا قصد قول لسانی ده دا خبر اخلاص شوہ وذرتوالمشهور غیر الاصطلاحی اے غیر د دغه اصطلاحی نه چې د محدثین په نسکه مشهور ده یو مشهوری غیر اصطلاحی ده و یقصد به ما اشتهر علی الالسنا قصکای پدی اغا چاغه مشهور دی په وجب ومن غیر شروط تعتبر ها بغیر د شروعونه چې هغه اعتبار ورکلی شي نو دا به بیا شامل وي ما له هو اسنادو نودن چې یو سر نه دي او خلکو کې مشهور دی په خبره ما له اکثرو من سنا دغ چې د یو سردې ډیل او کلهمهله یوجدو له اسنادن اصلا د سره سنددي جو دا هدي چې مشهور دی. انواع المشهور غیر الاصطلاحی انواع اقسام د مشهور غیر اصطلاحی له انواع كثيره د دې د پاره ډېر انواع دي د مشهور په أشهر عاده دي مشهورم بین اهل الحديث خاصه چې مشهور وي پمند علماو د حدیثو کې خاص کر مثال د دې حدیث دانس رضی الله ہو دي انا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قنا تشہرن قنوط نازلے کرے و یومی آش بعد الرکوعی در رکوع نفس یدعو على رعل و زکوان خیری کو لرعل و زکوان قبلیتا چیاغی صحابه اکرام شیدان کریو مشہور دے بین الاحل الادیث واللما والعوام مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده دا ما غیر اصطلاحی ده مسلمان هغه چې مسلمانان بدد د جب یو د لاسونه په سوی صحیح طالب کدا تعریف دی راواغ او مسلمانان وای دنیا کې لوا نن خلوی مسلمان هغه چې دا هغه جب د نور په ده دریم کی سمیاغه نے مشهور بین الفقہا مثالو حدیث ابغض الحلال الى الله الطلاق تاسو شو ها و ډیر مبعوث شي په حلالو کې الله تعالی تناق ده مشهور بین الاصوليين و کلاغه شي مشهور په مند اصولینو کې مثال د دې حدیث ده رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه زماد امتنا خطا پر تشوی په خطا او کارو شو ګنا نشته هر رالا اچیدای باندې زوره کړې شو صححه ابن حبان والحاکم رحمه الله او دا حدیث د تصحیح او تزیخ خپل عالمانیار شو د کار نشي کوله څه به شي په خبره باندې اواز اندله چې سیرای او पूजा او صدقه کوي وي هغه ویل چې جنب سنت تابع بیا دما پنځ واجب ده و شي په خبره باندې له عام وګړو د علما او اقوال نقل کوو کيو راځي همدا چې وته ده جواب چې دا راځي هدیبه فلانې عالم وایي چې هغه اهل د رجحان دې مشهور بین النحات وی بازارایشی مشهور بین النحات مثالو حدیثو نم العبد صہیب لو لم یخف الله لم يعش اصل الى عسل له دې ډوبنیان نوحاتو خدا فن نه کنا نه هو خپل هر فن خپل خپل ماهرین لري دا غونګری جو سره ده نحوی موجدنو په حدیث وبمپوي اته د الله شان دي چاته په یو شکی سو کې مہارت ور کی باج خلګو لپاره هرڅه کې مہارت ور وي مشهور بین العام بین العام مثالو حدیث العجله من الشيطان وتلوار الشيطان نه دا اخرجه الترمذي وحسنه بد دې پر دې دې دا به دا څلګلګ چی وایو ان شاء الله یو واخ بوله را شي یی بیا به خطا وکړه دا دا کومه کایلګ